Oihartzungo udalaren tartea. Oihartzungo udalak badestua. Zira, ba, gaurkoan e, udalaren e, tartean e, sartu gara eta dirua, protagonista, hain beste izortzen digun dirua krisi garai honetan. Gurean da, Aiora Perez de San Roman, Algatea eta Mailu Ira Gurrit zinegotziak, kaixo, unon. Unon. Hain bueno. eh? beste izortzen diguna, diru santua?:, gara, eh? Aira. Bueno, izorratu izorratu, ez dakit izorratzen digun, bine, bai behintzat horren menpe bizigea bat esere gara jauetan, ez? <laughs> Bueno, e, urrengo urteako aurrekontuak daguneko ia ez tabaidatzen asilazazte, atzo e, iturriotzen txanda izan zen, gaur ugalde eta bueno, e, abendu asiera bitarte, auzotan ibiliko zate, baina, bueno, jakin nahi dugu aurten zenbat jetxiren dirua, lehen go urtetikan, zenbat diru duen, oiaztungo udalak. Ba, ebueno, kontutanoek iberdugu gu proposamen batzuekin geisten geala eta oa proposamen hauek ez daude lehiak, azken finean, proposamen hauek izten dia, bai, abenduko gasun batzordian eta plenuan, bertan, ogeian, inguruan, inguruan ingo dugu plenu horretan. Prentzipioz, kontutanoek iberdugu, iaz 2008an, hasiera batin, amabos milio inguruko aurre kontu batzukin, azik inala, Baina e, likidazioa zelata eta 2008aren urteitxiera zelata apirila inguruan murrizketa potolo bat egin berri izan du genula, hemen bertan egon ginen murrizketa horiek azaltzen. Orduan e, jetxi genuen milioi bat inguru, e, amalaun milioiko aurreko ontu batzun bueltan. Aurten ere amalaun milioiko buelta horretan jarraitzen dugu. Mm -hmm. Bueno, eh que jakin dugu Gipuzkoar Foru Aldundiko eh aurrekontua uneko 2,3 jetzi direla, horrek ere eragina izango du, nuke. Bai, horrek batez eredaka daka eragina fondo foralaren eh sarreretan egia izan e, oihartzungo udalak, ba uneko 30 33 bitarte fondo foraletikan hasotzen du sarrera hori. Orduan egia da hortikan e, bueno, e, murrizketa batek e, bueno, ekalte egin dezakela. Egia ez dela lehenengo aldia pasatzen dela, ia ere berdina pasatzen daigun, ez da hainbesteko hetxiera lehen gortian murrizketa kaundiagoak izantzian, eta e, aurten aukere eukiduguna da, hetxiera horre aurreikusteko, orduan aurreikusten hau ja kontemplatuta dago aurrekontutan bertan. Mm -hmm. Bueno, e, atalka jungo geha, ariora, pixkan-pixkan, e, bueno, zertan e, jarreko du indarra oi hartu E oiartzungo udalak eh aurreko urtetan bezala gizarte alorrean eta herritarrei ematen dien zerbitzuetan indarra jartzen du. Uste dut eh funtzeskoa dala eh eremoiak eta beste arloetan zenbait aldaketa txo planteatzen dien. Nik gustu dut egokitzapen batzuk eh ehendia. Orokorrian eh aurrekontuak eh mantentzen dia tentzen di egitasmo batzuetan e, egokitu behar izan du, du dugubagaabduen e, garaiak direla eta orduan egia da aurrere arloetatikikan bat batmila euro inguruko murriz, murrizketak egin ditugula. Bueno, e, sail asko ditu, oi hartzungo bueno, e, diru publikoa nola banatzen den, e, zinen gotzik bakoitzak bere partida du bere departamenturako, baina e, oker ezbana banago e, lehen urtean jarri zenuten berrikuntzare maten duko da auzolanerako partida. Bueno, bai, auzolanin, e, bueno, beste partida badago, aurtengo e, e, datorren urteko ere, Aurten egin dugu saio bat, saio potente bat, egin genu urriaren amabian, gutxi gora berrogeita amarre pertsonetik gora elkartu ginen, e, bide gorria dena txukuntzen etu ginen, eta, bueno, e, e, ondoa tera zen, jende oso guztua ebilitzen, eta asmoa dugu pues, e, jarraitzia, eta beste saio bat ere itea, igual, abenduan, baita ere beste saio bat iteko asmoa dugu. E, Ezan bueno, berda, dagola auzolan brigada bat, eta orduan, beraiekin elkarrekin lanean, jasotzen ditugun ekarpenekin auzota gesten ganean, berriro ikusiko ditugu, eta e, urtian zehar nahi ditugu hiru edo lau saio egin e, auzolan e, lanean. Bueno, eh aipatut dugu, auzolana, aipatut ditugu eh, atalak, baino eh, egitasmoak aipatu nahiko nituzke. Gainora ze askotan herritarrak ez daki udalak eh, ze egitasmotan jartzen duen eh, dirua, eh zenbatekoa, ezagite ze zeoze poslezun esan edo. Ba, nik ustendut interesgarriarela zeleno san dugu, nun dik murriztu dugu, baina ez dugu esan eh nun geitu dugu, nesk, eh, kasu honetan. E, batez ere zere kontutan eukita e, apirileko aurre kontu berdinekin gabiltzala. E, Lehenik eta behin e, hor, e, igoera bat emanda gizarte alorria baina inber alor horretan. Asmoa da olako, e, aurten eta pixkanaka, pixkanaka, Gizarteko lokal bat egokitzen joatia. Oain lokalat txiki geratu da, gizarte bueno, dena da gizuta gizarte zerbitzuan undau den, txiki geratu da orduan nahi duguna da, pixkanaka, pixkanaka, berailei begira e, lokal bat egokitzen joatia. Bestalde, e, aurtengo planteatuta zeon e, Liburutegiko e, teiatua konpontzia, hoi aurrea ezin izan dugu eraman, baina bai planteamentua dago urrengo urtean, E, egitasmo rei heltzia eta bat, bueno, teiatua konpontzia eta horretkin batean litekena da eta berri, oraindik posibilidiat eztertzen aibea liburutegian eh igogailu bat e, jartzea. Ez da erresa, ez da erresa, baina bueno, orain e, teknikuak hori eztertzen ide. Orduan batez ere bi egitasmoietara e, bideratuko dugu dirua. Kontuta neukita, auzolaneako ere, badaola beste partida bat, eta plan generalaren abantziarreken gaudela eta horreile ere ba, bueno, e, bigarren atal bat eman bertzaioela, bigarren buelta bat eman bertzaioela, eta horretara ere destinatuko dugu dirua. Auzolaneko partida, eun mila eurotan mantenduko dugu, apiskat guztizio? E, mantentzeko asmotan jarraitzen dugu, uh -huh. bai. Bueno, eh herritar asko engodia, eh bueno, auzo batzarrak eta herri batzarrak eta, baino esan behar dugu, eh oi hartzun oso herri aktiboa dela. eta egintza asko egiten diala dudik gabe oso herri aktiboa da, ekinza e, zorionez, ekinza e, asko ikendia, eta iruditzen zitzaigu, hainarte, ba, bueno, hau zo tarak etxigia urre kontuak e, azaltzea, eta iruditzen zitzaigu ba, kontutan eukita zer zen, dinamikoa den eragile ezberdinekin ere bildu behar genula. Orduan aurten proposatzen dugun aldaketa da eragileekin ere bilera keitia. E, baten bat eginda ja, e, kirol kontseilu bat eginda, eh dagoeneko ja atzoeina zan, baserritarrekin ere ibiltzekoa gea, gasteekin, eh bueno, euskera alorreko eragilekin, kulturalorreko eragileekin Eta gizarte kontseiluan ere bertan aurrekontuen berri emango dugu, iruditzen digulako, ba herri dinamikoa izanik beraie entzun mer dela eta beraien proposamenak ere jaso berdiela. Mm -hmm. Auzo batzarrak atzo intzen bat e, iturriotzen, gaur ugaldetxon eta bueno, datotzen e, hasteetan beste auzoetan? ezta. Hoi da, hoi da e, ergoienekin jarraituko dugu urren goztian ergoien eta arragoa daude hemendik dik bihastitara Karrika eta ja bukatzeko Elizaldez, Elizalden, e, Iaz ezken nimenin Elizalden bertan, Elizalden eta, eta gurutzen. Honen e, ondoren, eogazun bat zordetik an, pasatzen dira berriro proposamen guztiak, eta abenduan, e, bigarren hastian, herri batzar bat planteatzen dugu ja hor ekarpen guztiakin eta auzotan eta ere bildutako ekarpen guztiak ja bai gainean jartzeko. Lehen go, ohen dela, bi iruazte herri batzarra izan zen eta hor, eh, bueno, hainbat tasa berri edo jarri dituzu, ez? Bai, eh, egin zan dela aste pare bat, herri batzar bat, tasa eta zerga inguruko proposamena zabaltzeko E, Urriko plenuan onartu genitu, noain jende aurrean daude hilabete pare batean. Eta, bueno, aprobetsatu nahi dugure bai, hauze bat zer hauek ere proposamen hauen e, berri emateko. Aldaketa askorik ez dao badaude ezen baita aldaketa txikin ikusten dut horrela e, bilhitzetan esateko planteatzen dena da zer gen nigoera biko malaua eta zen nigoera iruko malaua kontutan eukita hor ibaren egoera badaola Kasu kasugehenetan euneko bi edo euneko iruaren igoera bada, orduan, bueno, ikusi ikori asko zala, igoera hori aplikazia gehi e, kapehiaren biko malaba, bueno, ba, e, gutxi gora bere ardilla udala kasumitu du, eta beste ardilla, ba, herritarra kasumitu barko dute. Komposta egiten duten nei, euneko geiko obaria ere, eta hor, e, e, bueno, lenguan oianek esan zianola ta, eh, tasa bat horrein du batzen da, ozea batin. Hor herri bat zarrin, eh, batu zelako, besta, besta, besta. Bai, a ber, eskontzeko tasa bat ez da, da. Ez, ez, ez, e... ba, ez, ez dut, oza, jendia oi hartzunen da, e, oi hartzu barra ez denak horrein du egin berkutu. Bai, a ber, e, gauza da, askoneko demoran ez denak, baina egia da ezkontza eh, baten ondotikan, ba, bueno, ospakizuna delata, ba, jendiak E kalia nekazikina uzten du eta horrek udalarik kosto bat suposatzen dio. Jarri dugun e, tasa da kostori kubritzeko. Garbitzailei deitu eta garbitzeko zaurkitzen gea gero ondoren, ba pelota partidua daudela edo beste ekimen bat dagola eta garbitzera joan ber Bueno, umore puntxu honekin, bu bukatu nahi nunez da egite, bukatzaldera zeu ze dagazuten esateko edo? E, nik, nik uste dut interesantia dela, e, aurrekontu hauetan herria parte hartzia eta animatuko genituzke auzotara herritarrak e, gerturatzea, bai auzotara edo bai eragilekin sortzen dien batzarretan bertan parte hartzia. Mm -hmm. Bueno, gaurko ordua gohatuko dugu, ugalde txon, ata mitxen, e, zazpitaritan, okerrez bana, ez? Hoi da, hoi da. Mm -hmm. Bueno, ba, bertan e, izango zehazte eta hau bueno, ba, zutarrak e, animatu, bertaratzeko ez, hori esan behar dugu. Ba, aiora eta mailu mila, mila esker gurean izategatik eta hurrengor arte. Zuri, alegur.